Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa lah. la illallah wahdahu la sharika lah. anna muhammadan wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma'bad. Kembali kita melanjutkan pembacaan Kitabullah. Wa makanan tul'azimah. Yang ditulis oleh Al-Syeikh Abdul Aziz Al-Syeikh Afirullah Ta'ala. Kita telah memasuki perkara yang disyariatkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan adat-adat untuk dia patuhi dan mengikuti di antaranya kita sudah sebutkan yang pertama hendaklah ketika dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan yang paling sempurna yaitu dalam keadaan suci dan bersih dan menghormati kitabullah yang mulia ini karena hukumnya dalam keadaan suci bersih di dalam keadaan berwuduk ya membaca Al-Quran itu mustaab dan dia sebutkan beberapa dalil dan kisah Umar Ibn Khattab kemudian beliau Allah taala wajibkan kalau Ibn Abdul Aziz Bar, dan ya, dalam hadis ini jawab kiraan Quran, tahiran di luar musaf, di luar musafin, lima tidak ada hukum, tidak ada hukum, tidak ada hukum, tidak ada hukum, tidak ada hukum, tidak ada hukum, tidak bagi orang yang tidak di atas sudu, ya selama dia tidak di, ya selama dia tidak dalam keadaan junub. Jadi bolehnya seseorang ketika dia membaca Al-Quran tidak dalam keadaan berwuduk. Selama dia tidak dalam keadaan junub. Di sini perlu dipahami bahwasannya dalam keadaan muhdis, berhadas asbar, ini boleh dia membaca Al-Qur'an. Apun dalam keadaan adas akbar, junub, maka tidak boleh dia membaca Al-Qur'an. Ya. Ya dimaksudkan di sini dia membaca. Ya, ketika dia membaca Al-Quran apakah dari hafalannya? Ya. Apa dari mushaf maka mushaf bagi dia dalam keadaan berwuduk dan boleh dia membacanya ya. Dalam keadaan tidak berwuduk. Selama itu bukan dalam keadaan junub. Ya. Adapun kalau junub maka tidak boleh dia membaca Al-Qur'an Walahada Jamaati ahli ilmi La yaktalifunaki Illa mashadda ani jamaati Mimma uwa mahjujun Bihim Oleh karena Ya Dan Wajib atas Sekolah Ulama' Mereka tidak bersilasi di dalamnya, kecuali sedikit dari kalangan mereka yang menyendiri, ya, dari orang-orang yang dikalahkan dengan bukti wa asbuka bi umar bi jamati shaa'abah wa ushlaqus shaleh. Dan cukuplah dengan ucapan Umar. Dan di dalam sekelompok sahabat. Dan mereka adalah para selapus soleh. Ya. Ini yang menunjukkan bahwasannya. Hukumnya adalah mustahab. Walaupun ada pendapat lain. Yang pendapat tersebut. ...mengatakan tidak bolehnya ya. membaca Al-Quran dalam keadaan muhdis, dalam keadaan tidak berwuduk ya. Pendapat tersebut lemah kerana tidak dibangun di atas jalil. Dan yang kuat, hukumnya mustahab. Ya. Dan ini yang dibangun di atas jalil. Kebutan Nabi Sallam, kebutan sahabat atau sebahagian sahabat dan mereka daripada salafussoleh. Waktu nak kalau ijma ala jawab sihir atau lil Quran dan semu telah dinukilkan ijma para ulama para salafussoleh atas bolehnya membaca Al Quran bagi orang yang muhdis, ya. Ini nukilkan oleh An-Nawawi wa Ibn Ta'imiyah Rahimah rahimahumullah. Jadi Imam Nawawi dan Ibn Ta'imiyah rahimahumullah menukilkan kesepakatan ulama' bolehnya orang yang muhdis membaca Al-Quran. Wa majunub fa'innala yakra' Al-Quran hatta yakta ada pun orang junub. Maka tidak boleh dia membaca Al-Quran sampai dia mandi. Di hadisi Ali radiallahu anhu kala. Sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Talib radiallahu anhu. Dia berkata. Karena Nabi SAW. Ya layak jubuhu. Anil kirotil Quran syai'an. Illa yakuna junuban. Lalu Nabi SAW. ...tidak menghalanginya dari membaca Al-Qur'an sedikitpun. Kecuali dia dalam keadaan junub. Ya, Ini juga dalil menunjukkan bahawa Nabi SAW... ...tidak pernah meninggalkan membaca Al-Qur'an. Ya, Apakah dia dalam keadaan wudhu atau tidak. Nabi SAW senantasa membaca Al-Qur'an. Kecuali yang menghalangi dia junub. Ketika junub, Nabi SAW tidak membaca Al-Qur'an. Ya. Wahdi suha dalbab yashudubak dua bab, dan adis adis pada bab ini saling mendukung sebagiannya dan sebagian yang lainnya. Wabihaatakala aksar fukah dan ini ya dan dengan ini berkata sebagian para ulama itu para fukah hatta inna ibna abdalbar rahimullokala. Sampai sesungguhnya itu Abdul Barrahman Allah berkata waqadda Daud ani jamati biinja ya biija sate sirat Al-Quran li ya yang menyirisi pendapat kebanyakan para fuqaha ya adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Barrahman sallallahu taala dan sungguh Telah menyendiri Imam Dawud. ya dari Sekelompok ulama dengan membolehkan membuat al-Quran bagi orang Junub, ya. Ini pendapat, ya, Imam Dawud. Ini berlanjut, bahasa pendapat ini uh, syarh, ya, pendapat ini lemah, karena menyelit dalil, ya, sehingga kita tidak berpegang dengan pendapat tersebut. Ada pun yang kita pegang. Adalah yang sesuai dengan adillah. Yang dikuatkan dan didukung oleh dalil. Ya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Amal ha'id fasawi anna la'ayu sulaha kiratu Qur'an. Halaha ha'idiyah. Ya. adapun orang yang ha'id. Maka yang benar. Bahwasannya dia tidak Ya bahwasanya dia boleh baginya membaca Al-Quran ya dalam keadaan haidnya. Li anna la yashbut fi manaiha min qiratihi. Hadis. Bahwasanya wanita yang haid tidak tetap ya tidak sabit di dalam mencegahnya atau pelarangannya dari membaca Al-Quran keadaan haidnya. Ya. Tidak ada hadis yang sabit. Yang menunjukkan bahawa wanita yang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak ada melarangnya dan mencegahnya. Wa al Adapun Ulama yang mengiaskan terhadap junub ya maka ini tidak sah tidak benar lianna hadis lianna uh, hadas haid yatulu fi ghalib Wayaksa. yaksa quran ada pun wanita yang hadis ya yang berhadas yang haid ini panjang Bukan, iya, sejam dua jam, tapi lama, iya, waktunya mereka. Dan ditakutkan dia melupakan dari Al-Quran. Kalau dia tidak membaca, kalau dia ayatnya akhir lapan lapan hari, ah, dan kita sudah jelaskan Al-Quran itu kalau tidak diulang-ulangi, dia akan lepas dia akan hilang, ya. Hammal hadas junub. Adapun orang yang berhadas karena junub, baraya tulu tidak lama panjang. Ya, wamata sya kafah bil tisali. Kapan dia inginkan, maka akan terangkat dengan mandi. Ya, ini yang membedakannya sehingga tidak bisa dijadikan kias orang yang junub dengan uh, orang wanita yang haid karena masa waktunya yang berbeda. Ini perlu dipahami, ya. Kemudian di sini beliau membedakan. Ya, tadi ketika membaca Al-Qur'an, apakah dari Apalan atau dari Musab. Ah, di sini beliau menyebutkan, "Tengok, afi Allah ta'ala ya. amma masal mus'aq wasau an la yamsu ila tahyi. Win ada saini akbar wa asghar." Di sini beliau membedakan ada pun menyentuh mus'ab. Ya, ini menyentuh. Tadi membaca. Ya, tadi membaca. Ada pun menyentuh mus'ab. Maka yang benar ya mus'ab tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan tahir. Dalam keadaan suci. Ya, suci dari Adas. Adas Akbar dan Adas Aswar. Ya, artinya dia dalam keadaan wuduk. Ya, dia tidak junub dan dia tidak muhdis. Ya, dia tidak uh, dalam kadang ada askar, artinya dia dalam kadang suci berhutuk. Ketika menyentuh musab, ini perlu dibedakan. Ya, tadi ketika membaca boleh Dan tangkunya musab, tapi ketika menyentuh musab, ini musab, mau disentuh tidak boleh disentuh. Musab tersebut, musab yang terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Kitabullah itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci ya dari adas akbar ya dan adas asghar ya likoll taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala la yamassahu illa ya, mutat, illa mutah illa mutah illa mutahharun tidak ada menyentuh al-Quran kecuali mereka mereka yang suci mereka yang Suci dari Adat Akbar dan Adat Aslaw. Ya, Bisa dibedakan ini. Wali Anna fikirabi Amr uh, bin Azam. Ya, Wali Anna layak masuk Quran Ilah Tohir. Ya, ini dari Abdullah bin Abi Bakar. Ya, Abi Bak Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar. Radiyallahu anhu. Anna pi kitabi. Alladhi. Ya. Alladhi katabahu. Rasulullah SAW. Li Amr bin Has Adis ini. Ya dari sahabat. Abdullah bin Abi Bakar. Radiyallahu anhu. Ya. Bahawa di dalam kitab yang dit yang telah ditulis Rasulullah Sallam kepada Umar ya kepada Hamar bin Haus la ya wa anna ya Rasulullah Sallam menulis ini wa anna la ya Quran an illa tohir ya wali anafikitabi Ammar bin Haus wa anna la ya Quran illa tohir bahasanya tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Hadis ya. ini. Diriwayatkan oleh. Abu Daud warna sahih. Dan hadis ini sahih. Ya, Walaupun ada sebahagian yang melemahkan. Hadis tersebut. Kalau Ibn Abdul Bahar rahimahullah ta'ala. Berkata Ibn Abdul Bahar rahimahullah ta'ala. Wa kitabu Amr bin Aus. bin Aus hadza qad talaqa ulama bil kabul wal aman dan kitabnya Amr bin Haus ini sungguh telah diterima para ulama ya sungguh uh, apa diterima atau bertemu para ulama dengan menerima dan mengamalkan hadis ini ya para ulama menerima dan mengamalkan hadis ini wa indahu ashur wa ashur Min isnadi wahid muktasar. Yang ada sini di sisi mereka, ini maklum terkenal dan sangat jelas. Ya, dari sisi sanatnya, sanatnya yang satu ini bersambung. Sumakala kemudian mereka mengatakan, ya kemudian beliau ibdal Abdul, Abdul Bar, Rosimallah mengatakan, Wa ma fukah amshor. Allah Dia ya. Terdoru عليهم fatwa والاسباب بأن مسح لا لا يمسه إلا طاهر. Telah sepakat para fukah absar yang mereka berputar atas mereka ini fatwa dan atasnya para sahabat, ya para sahabat mereka bahwasanya mustah tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci, ya. Ini ulama. Ya, di zaman Hiddo Abdul Bakar Muhammad Latana. Ya. Mereka cuma sepakat di atas fatwa ini dan oh, para sahabat mereka ni sekarang para ulama bahwasanya musyap ini tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Ya. Kemudian adab yang kedua, ya atau perkara-perkara yang uh, ketika membaca al-Quran yang kita patuhi ya yang kedua asan ni ila arada shuru' bil qiraati istahab ya law ayyastahid ya ay ayya, ay ay yastahida liqali taala fa idza qara'ta al-Quran Fa astaghitsu billahi minasyaitonir rajim. Jika seseorang menginginkan untuk membaca Al-Qur'an ya atau ya untuk memulai membaca Al-Qur'an, di sahabat baginya untuk berlindung dari setan ya. Liqolitara sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Pahida korak tal Quran dan jika engkau ingin membaca al Quran pastain bilah mina syaitan maka berlindunglah kepada Allah dari syaitanian terkutuk. Ya, wasiat Tuhan dan sifatnya sebelum membaca al Quran kita berlindung kepada syaitan. Ayat kulu enaklah dia membaca Allahu billahi mina syaitan Ya, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang faqi. Ya. Yang dijauhkan dari rahmat, yang terlaknat, yang terkutuk. Dan kanu ba'du salat yakul dan sebagian salat. Dia mengatakan auzubillahi samiul alim minasyaitani rajim. Ya, saya berlindung kepada Allah ia ya, ma mendengar dan ma mengetahui dari syaitan yang terkutuk, ya. Dan kedua ini sohi, ya, wakilah huma sohi. Ini adab yang diperhatikan ketika nak ingin membaca Al Quran. Dari yang pertama, ya, ketika membacanya dia kadang mukti, dalam kadang uh, suci, ya, musab bagi dia, ya, ketika mu menyentuh musab maka hendaklah dia ya dan kadang suci. Ya perlu dibedakan antara membaca dengan menyentuh. Menyentuh wajib dia dalam keadaan suci. Membaca Al-Quran mustahab baginya. Dalam kadang berwuduk. Dan yang kedua hendaklah dia berlindung dari syaitan ketika membaca, ketika hendak ingin membaca Al-Quran dengan mengucapkan awal diberi nasihat kaujin awal awal alim nasihat kaujin kemudian yang ketiga asalis yang ketiga asalis yang bagi lil kori ayat ayat an yubas milah ibidah bi yati surati maha dar barah seharusnya bagi orang yang membaca untuk memulai ya di dalam membaca surat kecuali dengan surat al-Bara surat At-Taubah ya hendaklah dia memulai dengan membaca basmalah ya dia memulai dengan bismillahirrahmanirrahim semua dalam musab itu dalam Al-Qur'an semua dimulai dengan bismillah ya ketika memulai membaca surat per surat ya maka hendaklah dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apakah dalam sholatnya atau di luar sholatnya. Anda kena dia mengulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kecuali surat At-Taubah. Ini tidak dimulai dengan Basmalah. Tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Liyanna sahiha anna basmalah <tuh> Ayatun minal min Qur'an. Ya, jiu biar li li fasi li fasi atau bina suri. Karena sesungguhnya yang benar bahasanya basmal ini adalah ayat dari Al-Quran. Datang dengannya untuk memisahkan antara surat dengan surat yang lainnya. Ya, wakat asbatha, ya, wakat as asbatha sahabatu radhiyallahu anhum di masa hidup di awalih suri ya ma ada barak dan sungguh telah sabit ya sahabat telah sabit telah tetap dari sahabat radhiyallahu anhum di dalam mushaf di dalam penen penen penap penafatan surat-surat itu dimulai dengan basmalah ya kecuali surat at-tauban ya kecuali surat at-taubah, ini sepakat sudah para sahabat ya. Mereka dalam menetapkan dan menyusun musab. semua dimulai dengan basmalah kecuali surat at-taubah. Ar-Robi yang keempat. Yang bagi likori Al-Qur'an, ayyatarah, ayyatarsala di qiraat ya. Wa yartalah, wa yatadabbaru wa ala yauduhu hada Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala wa Qur'ana wa Qur'anan faraqanahum litakra'a litakrahu 'alan-nasi alamuksin wa nansalna tanzila maka hendak bagi yang ingin membaca Al-Qur'an untuk dia membaca dengan ya bacaan yang uh, bersambung yang sesuai dengan Uh, bacaan tajwid dan menghayatinya dan ya. dan tidak boleh dia membacanya dalam kadang mengoceh atau mengigau ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan Al-Quran ini ini kami turunkan beransur-ansur untuk engkau membacakan kepada manusia ya berlahan lahan dan kami terungkan ini Al-Quran ini bagian demi bagian ya. وفي Bukhari. di dalam sahih Bukhari dari Abu Abbas radhiyallahu anhu ma biqaul taala la tuharrik bilisanaka litahjala bi di dalam kitab sahih Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala janganlah engkau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya qaala ha? berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum radiyal anhumma, Rasulullah SAW alaihi wasallam ida nansal 'ala Jibril bil وكان مما يهرك بلسانه وي وصفتاي وصفتاي وي وي يس يا فاس بتق عليه وكان يعرف منه وانزل الله ايه يا فانزل الله الايه التي بي لا اقسم أكس بيوم القيامه Inna alayna jama'u wa qur'anahu. Fa inna alayna an najmau jama'u. Ya. Di Wa qur'anahu. Fa idha karaknahu fattabi bi'u qur'anahu. Fa idha anzalnahu fatta mi'u. inna alayna bayanahu. Lalu Rasulullah SAW ketika turun wahyu. diturun Jibril kepadanya membawa wahyu ya dalam dalam keadaan dari apa apa yang menggerakkan dengan nyalisannya ya dan mulutnya ya maka itu semua diketahui ya darinya maka Allah subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat al qiyamah La uqsimu biyaumil ya Allah subhanahu wa taala mengatakan aku bersumpah dengan hari kiamat ya janganlah janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya ya sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya Maka sesungguhnya Kata beliau orang-orang Taala. Maka sesungguhnya atas kami ya, kami mengumpulkan Al-Qur'an ini di dalam dadamu. Ya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan Al-Qur'an ini di dalam dada-dada Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Ikutilah bacaan itu, ya. Kemudian Allah, iya, tunda kata beliau. Maka jika telah turun, iya kami telah menurunkan kepadanya Al-Quran, maka dengarkanlah, ya. Maka dengarkanlah, ya. Kemudian kata Allah Subhanallah, Subhanallah wa kemudian sesungguhnya atas tanggungan kami lah penjelasannya. Ya, setelah Nabi SAW mendengarkan Al-Quran dan terkumpul di dalam dadanya, ya, ini kata beliau ta'ala. Kalau inna alena an nubayyinu ibayyinahum bilisanika, ya, sesungguhnya atas kami untuk menjelaskan tentang Al-Quran ini dengan lisanmu, ya. Karena Nabi SAW mendapatkan wahyu, maka Nabi SAW menyampaikannya dengan lisannya Nabi SAW langsung. Ya. Wa kana Jibril atraku. Ya, adalah Nabi SAW dahulu jika, jika Jibril datang kepadanya, maka dia diam. Fa idza dhaha, qara'u kama wahda laha. Ya. Maka ketika Jibril pergi, ya. Setelah Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW, maka, ya, Nabi SAW membaca sebagaimana yang Allah Subhanahuwataala wahyukan kepadanya. Ini menunjukkan bahasanya, tidaklah kita membaca ini dengan lisan kita, ya, dengan seperti bacaan yang uh, diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala dan dibawa oleh mereka Jibril. Dan diajarkan kepada Nabi SAW. Yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan diajarkan kepada sahabatnya. Demikian kita membaca Al-Quran. Seperti itu. Cara kita membacanya. Ya, Sehingga dari sini. Uh, perlunya kita untuk. Belajar kepada. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Waktu ya. sahih Bukhari Aydan. Dan dalam sahih Bukhari juga. An-na rojulan. Kuala. Ibn Mas'ud. Ya. Korotah Mufassal al-Bari'ah Waqala Hada Kaha Kaha Ya Zahir Inna kutsamikna al-Qur'an Wa inni La'afadu al-Qur'ana Alati Kana yakra'u Minda Nabi SAW Ya. Sama niya ashrata surata Minal mufassala Wasurataini minal Ala Amin Ya. ara berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud engkau telah membaca ya tadi malam surat mufassal maka dia mengatakan ini seperti ya uh, apa yang engkau dengarkan sesungguhnya kami telah meninggalkan al-Quran dan sesungguhnya ya sesungguhnya saya telah atau ah, semuanya kami telah membaca Al-Qur'an dan mendengarkannya dan sesungguhnya saya menghafal Al-Qur'an yang dahulu dibacakan ya Nabi SAW alaihi wasallam sahabatnya sekitar ya 18 surat yang mufassal dan dua surat Al-Amin ini yang disebutkan oleh sahabat Ego Masood, radioan. Artinya, ya, apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga yang dibaca oleh para sahabat, ya. Demikian Al Quran. Wajar tiap-tiap riwayat dan datang, datang sebagian riwayat. An Narrujulan, Quran Mufassal, Syirokah. Bahasanya seseorang telah membaca surat Mufassal di dalam rakaat. dalam salatnya. Wahfi riwayatili Abi Dawud surdanti surat nada akhir fakala dan dalam riwayat Abi Dawud, ya di dalamnya membaca surat nada akhir maka dia mengatakan, lakinah Nabi Sosalam kan ayakro Nada hirus surataini fi raka'ah adalah akan tetapi Nabi sallallahu dahulu membaca ya nada hirus surataini di dalam rakaat ya kemudian beliau menjelaskan di sini artinya uh, dalam rakaat membaca dua surat ya dalam satu rakaat membaca ya uh, satu rakaat membaca satu surat dan barakat yang lain membaca satu surat. Ya, An-Najmu wa Ar-Rahman di An-Najmu dan al rahman dalam ra dalam rakaat. Ya. at wal Aq. At-Tarabat dan surat Al-Haqq. Ya. Ini juga ya. atau dibaca di dalam rakat. Waqtur wad Dariyat. Ini juga dibaca dalam satu rakat. Ya, sirakat. Wa idha waqatil. Wa nun. Fi raka. Ya. Ida waqat. Wa, wa Di dalam raka. Dalam satu raka. Wasah. Wasah la sair. Wa nasiyat. Ini juga fi raka. Ya. Dibaca dalam raka. Ya. Wa wailu lil mutafifin. Wa abasa. Ini juga. Fi da, raka. Dalam satu raka. Wal mutasif. Wal musammir. Fi rakaat. Ya. Wa, wa al-ata. wala la biyaumil qiyamah. Ini juga dibaca dalam rakaat. Ya. Wa amma yatasa'alun. Wal mursala. Ini juga dibaca dalam satu rakaat. Wa dukan. Wa ila samsu kuwira. Fi rakaat. Ini semua dibaca dalam satu rakaat. Ya. Wa sunnatu fikiratul quran. Ayya mudda. Muddan. Dan yang sunnah di dalam membaca Al-Quran. hendaklah dia baca sesuai dengan. Ya. Kiru'ah yang benar. Ya. Panjang pendeknya diperhatikan. Tapi suhi di dalam. Suhi. Ya dalam kitab suhi. Anna Anas. Ya. Yaitu suhi Bukhari. Anas bin Malik. Radul Anhu. Suhi'la anikirati Nabi SAW. Adalah Nabi SAW. Adalah. anas Bahwasannya Anas bin Malik. Ditanya tentang bacaan. Ya. Bacaan. Nabi saw. Pokoklahkan ayat mutu madan. Adalah Nabi saw membaca dengan ayat mutu Ya, dengan baca yang panjang, yang panjang dibaca yang, yang panjang, yang pendek dibaca yang pendek. Wafyulat di summa koro dalam lafad yang lain. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat. Bismillahirrahman wa yamud birrohim beliau membaca bismillahirrahmanirrahim ya. panjang dengan bismillahirrahmanirrahim kemudian yamud dengan rahman kemudian yamud dengan arrahim. demikian cara Nabi SAW membaca Ya. ini adab yang perlu diperhatikan ketika kita membaca Al-Quran sudah lima dan sudah empat dan insyaAllah pada adab yang kelima InsyaAllah kita akan melanjutkannya. Wallahu alam bisawab. Ya. Subhanarabbil 'izzatiyyil 'azhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.